Gaur arkeztu ditugu irratietarako lizentziak eta ba, jakin aurrekari bezala, laro gehita Euskal Autonomi erkidegoan, Ez dela lako deialdirik egon eta momentu honetan datozen amabost urtetarako legea egiten ari dira. Hala, errati komunitariok alegazioak edo legeiteak aurkeztu genituen jaurlaritzaren bi mili hamaikako dekretuaren kontra eta orain arte baintzateztugu e, erantzun ikukan, beraz ez dira kontuten hartuak izan. Bueno, eta Euskaran ikuspuntutik ikutsune e, handi batzu e, ikusten ditugu, Euskara hutsesko irratientzat e, lizentzia gutzi gordetzen dira. Eskualde batzutan ez da e, lizentziarik erreserbatzen Euskara hutsesko irratientzat eta lizentziak erreserbatzen dire lekuetan lizentzia horietara edo frekuentza horietara aurkeste ez bada inor aurkesten erderazko irratiek hartuko lukete berehala ba eh erreserbaturiko lizentzia hori e, beste irratiei esaie euskerazkoak ez diren beste irratiei esaie gutxieneko kuetarik eskatzen euskera kuetarik eskatzen eta euskera oso gutxi baloratzen da Gieñex proiektuosaren euneko 50 puntuatzen da. Horren ondorioz ez zeran dezakegu, gaur egungo dialel erdalduna euskalduntzen joateko ba aukera galtzen dela. E, aurreko 86ko ba, dekretuak e, zuen ondorio eraginkorri izan eh diala euskalduntzeko eta dekretu honek Ba, neurri Kompontzatzaileak eduki beharko lituzke. Bestalde, e, asti maratuneko nuke, ba, irrati komunitario eta librentzako ez dela lizentzia berezirik e, e, jarri, e, aiei zuzenduak, naiz eta legeak onartzen e, dituen, eta horrez gain, e, hainbat urteetako e, irrati elkarteen esperientzia ez da inolaz ere kontutan hartzen, eta jakin, Euskal ba, Herrian, E, badirea irrati asko hogeita urteko lan esperientzia daukatenak eta horrez gain, ba, esperientzia hau kontutan ez hartzeaz gain, e, gogoratu behar dugu ikusentzunezkoen e, estatuko lehigaaren hogeita zortzigarren artikuluak behartzen duela parte hartzaileen aurreko eskarmentua kontutan hartzera. Beraz, e, azken batean e, kontra esanak e, topatzen ditugu eta baita ere, E, 2000 barreko ikusentzunezkoen estatuko legearen laugarren artikuluak esaten du pertsona guztiek eskubida dutela komunikabide publiko, komertzial eta komunitarien bidez informazio anitza jasotzeko. Beraz, oztopoen gainetik ere, ba, utxuneak topatu ditugu behalde honetan. Bueno, gero bestetik, ba, bestelako ostopo batzuk ere aurkitu ditugu, ba, diridez, ba, irrati proiektuak aurkestua aldizateko, ba oso handiak eska, eskatu dira eta bueno ba, irrati txikientzat ba hori ere izan da, eta zaitasun bat ba, dirua bildu behar izan delako, ba, proiektua aurkeztu alizateko eta bueno ba, irrati txikien, txiki batzuk ere ba, ba, igual erabaki dute ba ez aurkeztea ba arrasoi honegatik bestetik e, proiektua aurkesteko hilabeteko epea bakarrik emanda, ba dekretua publikatu zenean ba, arroza Arrosa Irratizaretik a, e, alegazioak sartu ziren, ba, epea luzeagoa izateko ba, prest, e, proiektua prestatu aldi denpora le, gehiago izateko eta batez ere ba Irratizkioki honelako ba, lankarga bat e, ba asko suposatzen du eta orduan ba berezikik guretzako kaltetan izan da haue eta gero e, azkenik gero aipatzea ba, ba, puntuazian alor ekonomiko eta teknikoan irratien edukiek irratiaren edukiek baino gehiago puntatu izan dutela Orban, e, e, ba, Euskal irratien eta irrati komunitarioan gertutatzuna eta izanera parte hartzaia ez dira baloratu eta ondorioz irrati komertzial handiek manri egoitza nagusia dutenek aukera gehiago izan dituzte, ba baliabide teknologiko eta ekonomiko gehiago dituztelako. Beste aldezan, eh guztiz berrezkoa eruditzen zaigula dialaren azterketa sakon bategita, azken batean e, orain atera den deialde honek kanpoan usten dituelako hainbat eta hainbat frekuentzia, beraz oraindik ere egoera legal batean e, jarraituko dute irrati libre askok Eta azpimarratzea ba hiru e, sektoren artean irrati publiko, komunitario, de privaten artean eh ba, gu garela bakarrak e, azterketa hori eskatzen dugunak. Eta bueno, hala ere, e, naiz eta dekretu eta lehiaketarako oinarriak txarrak izan arren ba aurkestea erabaki dugu. E, usteu dugulako komunikabideak e, tresne izan behar direla Euskararen normalizazioan, eta ez oztopo. E, irratien egoera normalizatzea eta irregularizatzea nahi dugulako. E, komunikazioa herritarren eskubidea delako eta irratik komunitarioak eskubide hori bultzatu eta sosketen dutelako. Eta uste dugulako komunikabideak izlatu behar dutela hintzat, Eh, hainbat iritzi dituen jendartean itza. Eta bestetik eta bukatzeko e, Euskaldunak garen e, nean premiazko eta berrezko ikusten dugu Euskal Herritik ere ba, lege berezi bat e, egotea alako egora bat arautzeko eta ez dugulako nahi beste amabosturtez esperoan egon e, alako deialdi bat aterarte eta bai e, deialuzatu e, ba, Unibertsitatei edabidei Euskal Euskalgintzari alderdi politikoeri E, gai hau ere, ba, beraien e, agendaan sartzeko, e, komunikabideak garelako gu